Tühöngve trappalt végig a folyosón, s közben számban vette meg sokasodott terheit. 33 bűnesettel és számos más függőben lévő ügyjel a talsajában maradék türelmét is elvesztette, hogy Petrelivel együtt szél harcot vívjon. S, ami még vosszabb, költséges ellenfelei az Ameca Rádió Társaságtól önerékülten halkbeszéltetésbe ültek a folyosón másik oldalán, az idegesség legkisebb jelenélkül. De hát végül is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 A gyalvó fizikumú Baran Bíró azonban félelmetesen ismerte a törvényt. Szenvedélyesen kiállt az áldozatok mellett, és számos bűnözőt küldött a Grilsvilli villamasztékbe. A személyes felelősség rendíthetetlen védelmezőjeként számtalan felperest látott ügyvédeivel fordálni a tárgyalóteremből üresebben és behúzott farokkal. Petrelli feltűnő távalmaradásának kétségtelenül az volt az oka, hogy Veron nevezték ki az ameg a rádiótársaság telefon nyilvántartásához való hozzáférés célzó ügyészi indítvány elbírálására. Amikor a bevezető falmaságokon túl voltak, Veront bíró Stefani Bakmenhez fordult. Bakmen kisasszony, úgy látom, egyedül érkezett, recsegte. Arra számítottam, hogy Mr. Petre itt lesz önnel. Stefani zavartan elmosolyodott. Bíró, őszintén bevallom én is, de nélküle is készen állok. Veron halványon viszonozta a mosolyt, aztán újra felöltötte halotti arc kifejezését. Én ebben nem vagyok nem biztos, mondta. Olvastam az indítványokat, és kész vagyok azt szabálytalannak nyilvánítani, ha csak nem kotornak elő valamilyen kényszerítő erejű indítékot, amelyel több száz ártatlan ember magárméretébe beavatkozhatnak, csak azért, hogy aztán a nyomába eredhessenek egyetlen telefonálónak.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 milyen jóvá tehetetlen kárt okozna az állampolgárok törvénybiztosította jogaiban az, ha a felperes indítványának helyet adnának. Három percnyi levegővétel nélküli szónoklat elviselése után, Veron hangosan hatalmasat ásított, mire Morin a mondat közepén megállt. Van bármi egyéb olyan információja számomra, amelyet írott válaszában nem fejtett volna még ki? Kérdezte Baron a pillanatnyi csendet kézasználva. Marin szerényen elmosolyodott, mintha csak erre az alkalomra várt volna. Igen, tisztelt bíróság Az eddig felsorakoztatott érvek mellé hozzátehetjük azt is, hogy az alpereszerint az ügy jogvitássá vált a ma délelőtti események nyomán, melyek az indítvány által kért információt más módon hozzáférhetővé tették. Stefani Állal esett.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 hogy sokkal biztonságosabban vághat neki a jövőnek. Ahogy a szuka is mondta, veszélyes egy makakorú srácnak egyedül kószálni éjszaka. Ha valami sötét alak ráfenni a fogát, résen lesz. Látta egyszer egy vesztem hogyan vágt egy pofa híres gyilkossá, és hogy hiába próbálta szögre akasztani a fegyverét, és aztán új életet kezdeni, a rossz fiúk nem hagyták. Az ember úgy érzi köteressége megvédeni a hírnevét.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 Hagyományos sebességváltója volt Snéten, aki egyszer vezette nagyapja ősrégi falkanyát, tudta, mikkel kell bajlódni egy ilyen kocsival. Nagyapját akkor látta a legjobban hahatázni, amikor első nap beült a Winford volányához, a járkány pedig rángatózott és folyton lefulladt alatta, miközben át akart jutni vele a mező túloldalára. Snéten erősen fohászkodott, hogy emlékezzem valamennyire a sebességváltó használatára.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 és olyan dolgokra gondol, amelyek nem helyesek. Az alvás lett volna az egyetlen vényszerű tevékenység, de Nathan ehhez túlzottan felspanornak érezte magát. Különben is reggel úgy aludt, mint a bunda. A két magnó digitális órája 6 óra nulla nulla-ra váltott, és Nathan benyomta a power aki a kis vacat hat 6 távirányítón. Az ember még csak pese se üthette annak a csatornának a számát, amit nézni akart,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 egy templom parkolójában bukkantak rá. A részletekkel rövidesen jelentkezünk. Néthen kikapcsolta a készüléket. Ez nem lehet igaz. A rendőrök alig néhány óra alatt behozták két napos nemaradásukat, ő előtte meg még több száz kilométer áll. Lázosan gondolkodni kezdett, hogyan tehetne ismét előnyre. Gondolkozz, biztatta magát. Biztosan van valami megoldás, kell, hogy legyen. Felült a déványon, svesztelen lábát letette a padlóra. Génytelen lesz alaposabban körülnézni ebben a házban. Mit tudhatnak? Azt, hogy itt lehet a településem, vagy annak a környékén, de azt nem, hogy pontosan hol. Keresni fogják az erdőben, beszélnek majd a helybeliekkel, mutatják a képét. Ebből bajom még nem igen lesz. Ó, a fenébe, az a fickó a kocsiban, a rohadt életbe, hogy a fészkes fenek. Prensze a pillantások is találkozott, ha majd a pofa hallja a hírekben, biztos eszébe jut. Nyitthem most nagyon gyűlte magát, amiért meggondolatlanul döntött. Bármit megadott volna még pár perc lelki nyugalomért, de már bottal üthette. Hülye volt, idióta. Úgy okoskodott, mint egy tagnyos hülye gyerek, és most behozták a hátrányokat. Visszaviszik őt oda, belbe fogják gyilkosságért, és el fogják ítélni.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 most életre kelt és ő Totyogó csöpsi korában a szörnyekben még volt annyi illem, hogy a szegényben maradtak, vagy az ágya alatt, de most, ahogy a jövője ajtóként záródott rá, az összes szörny előjött a gondolatait és a lelkét kínozni. aruk hamarosan elkapják és visszatogják oda. Rettenetes volt, még csak rágondolni is annak a helynek a nevére, és már sehol se tud elrejtőzni. Majd előjönnek a szörnyek, és feleméztik. Aztán belőle is egy olyan vadállat válik, mint azok, akik kilenc hónapon át terrorizálták. Látszólag élni fog, de belül már rég halott lesz. Sötét gondolatai a kezeügyében lévő pisztolyra irányították tekintetét. Eddig ismeretlen lémület mart a szívébe, ahogy ráébredt, hogy valójában egyes-egyedül rajta múlik, mit tesz az életével.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 Újra apjával lehetne, és ott élhetnének az angyolok között. Anyjával is találkozhatna. Elmosolyodott a gondolatra, hogy végre személyesen láthatná őt, akit eddig csak fényképről ismert és szeretett meg. Szinte érezte, ahogy átöleli, és parfümjének mennyeni illata betölti a levegőt. Apja újra rámasoljogna, és aztán elindulnának a felhők között, hogy újra egy család legyenek. Néthen ajka megdemegett, és köngördült végig az arcán, amint felhúzta a kakast, és a nagy pisztoly nyílását a fejéhez emelte a jobb füle mellé. Csak egy kis kattanás, és vége lenne ennek az egésznek. Szabad lesz. Boldog. Egy, Kettő,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 Az érzelmek mindig túlfűtöttek voltak az ilyen nagy publicitást kapott esetekben, de a Greget személy szerint sértette, hogy a büntetés végrehajtás állami alkalmazottjának halálát az emberek ilyen könnyedén a szőnyeg alásöplik. Az emberekben egyfajta eszménykép élt arról, milyennek is kéne lenni a gyerekkalnak, és nehezen fogadták el a mai gyerekek valós helyzetét. Csaró évei során Greg számtalan gyerekből volt gangszert látott,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 de a következő pillanatban már pontosan tudta, mi történik. Az utcára néző ablak tülfüggő át meglátta a bejárati ajtó előtt várakozó rendőr jellegzetes figuráját. Tökéletesen mozdulatlannál vált, lélegzenni mert. A zsarú a hón alatt egy pak a papírt szorankatott, és a papírokon néten saját sokszorosított arckipét vélte felfedezni. Úristen, szüttott a néten, megtaláltak.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 Mindegy fél perc múlva a zsar az egyik papír becsúszta a bejárati ajtó mellé, majd sarkon fordult és távozott. Néhány még hosszú ideig moccanatonul lapult a földön. Akkor se tudott volna megmozdulni, ha akar. Ahogy az adrenalin kiürült a szervezetéből, szétölten érezte magát, és teljesen rosszul volt. Először feltételt, majd felpattant a diványra, és halványos hajztek meg.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 és már csak egy apró mozdulat hiányzott. Hagyta, hogy a fegyver kicsúszson a kezéből és a szőnyegesen, aztán készfét a szemére szorítva sírba fakadt.